Чекаю на твій рапорт. Я знову пішов туди. Не міг не піти, бо донесли б того ж дня. А він так і не пішов до церкви працювати зі святим отцем. Я зайшов до сповідальні, почав пояснювати, що про мене думають місцеві прихожани через те, що моя сповідь так затрималася. Він сказав, що все розуміє. Що йому вже ставили різні запитання щодо мене І він зробить усе, щоб моя репутація була відновлена А тепер, синку, сповідайся як слід А я тебе благословлю І я почав сповідатися Мені було важко, тому я нервувався, ковтав слова Але сповідався рідною мовою Тому говорив багацько. Святий Отець цього разу слів на вітер не кидав. Він коментував мою сповідь так. Bad. Really bad. Oh, і це bad. Very, very, very bad. Oh, so bad. На якомусь етапі беді терпець мій урвався. Я сказав. Отже, якщо б воно було excellent, marvelous, very good, well done, perfect, я б вас цим не вантажив!» Він помовчав, пожував язика, бо нічого іншого в його роті не було, а щось він таки жував, і сказав, звертаючись, мабуть, до Бога, «Но, ти бач? Ти бачиш, що воно верзе отут?» «Сину мій, схаменися!» Що ж ти богохульствуєш у храмі Божому? Інтераптує мене, повчає. Це ж треба, шеїм який. О, яке ж воно зіпсоване. Яке зіпсоване? А поняття про каяття насин. Насин каяття. Шейм який. О хо, хо. Більше я до церкви не ходив. І що? Хіба тобі не смішно? Знову питається воно. Ну, не дуже, відповідаю. А таке? Ти ось над чим подумай. Ніколи не замислювався, чому біблійний Ной до свого ковчега взяв кожної тварі по парі. «Що, порядних людей вже й тоді бракувало? Треба обов'язково цих тварюк набрати? Набрав їх повен ковчег, а люди хай здихають!» Я подумав, це не смішно. Він набрав повен ковчег усякої живності, а ми всі повинні вигрібати». «Ви, Віслюче!» – буркнуло воно. «Твоє почуття гумору вночі, мабуть, атрофується». «Ось уже й ранок. І я в офісі Петра Андрійовича». «А це що?» – питаю секретарки. «Петро Андрійович не любить, коли бруднять килими». От такої. Не любить він. І вона, цей янгол на секретарській посаді, дає мені, я вже був подумав про музейні чи лікарські бахіли, але ні, вона видає мені звичайні капці. Гав-гав, кажу я рожевим капцевим собачим мордам. Вони привітно шкіряться. Секретарка старано робить вигляд, що не має мене за придурка. Петро Андрійович запізнювався, але він про мене пам'ятав, тому вибачався голосом власної секретарки. Його непотрібні вибачення мені принесли одночасно з непотрібним чаєм. А кістку капцям? Гам-гав. -гав. Але я не дуже переймався тим, що його немає. Мені було чим себе потішити, бо я давно такого не бачив. Я маю на увазі кабінет. Овальний зал. Без вікон. Шпалери кольору більярних столів, які повинні, мабуть, освіжати маленькі кульки завбільшки скришечку від пляшки з-під пива кольору слонової кістки. На підлозі лежить килимок овальної ж форми, кольору брудного піску з геометричними малюнками всіх відтінків сірого. На килимку стоїть дерев'яний стіл у стилі бароко з мозаїчними вставками. На столі гіпюрова серветка, яку складено з різнокольорових троянд, вив'язаних гачком, лимонного, фіолетового та рожевого кольору. На цій серветці стоїть ваза, з трохи каламутного скла та пластмаси, про справжню ціну якої свідчить срібло, що майже все облізло. На дні вази застигли в німому подиві ароматизовані пелюстки, які змішалися з крильцями мертвих мух. Під стінами стоять стільці у стилі палаців Людовика XIV. Червоні – в опуклу золоту смугу. На тлі шпалер кольору доглянутого зеленого газону вкрапку, ну ви ж пам'ятаєте, червоні спинки стільців у позументі виглядають дещо звикликом. На стінах розвішано картини невідомих малярів. На одній зображені жіночі груди. Ну, у плейбой вони б не потрапили ніколи хіба тільки за умови поширення тотального голодування на всій землі. На інший – похмура церква, схожа на темно-зелену ялинку з Христом замість верхівки.